Galegos no baix de fondo para recibir ao noso correspondente na capital da Ribeira Sacra, non? Nese apartado que enxe eh? pregunto? Vamos alá, José Manuel Fernández Montes moi boa tarde, José Manuel Boa tarde, amigos, amigas Benvido, moitísimas gracias por a túa participación e colaboración Exactamente Xa xa vedes, eh, cando se pode, aquí estou, atento. Claro que sí. Por eso, por eso por te, te agradecemos sempre. Claro. E que... os nosos escoitantes tamén, moitas veces preguntan... O non... O, xe o, xe xe o xe non tá xa, non é. Mas non te toca. No, bueno, vale, pero vamos alá. Tu, a tua sección, bueno, o apartado que dicimos que enche preguntou, está dividido en, en sec, subseccións que teñen entradinha cada unha delas. A primeira, bule, bulo. Vamos alá coa entradinha esa. É así, non? Exactamente, araimos co Bulebulo <risas> eh, Por se alguén ainda queda Que non coñece O como funciona esta sección sí. Decirles que Son seis noticias Seis novas da actualidade galega e das que cinco son sonrenais é un bulo, é un fake, é unha noticia inventada, ficticia. A ver, sí, atentos, sí, sí. atentas, poñe, poñe de oído e a ver se há cachades. Empezamos. Sí. Creación do Observatorio Galego do Xobo. Eh, Publicou-se hoxe o decreto polo que se crea a... Eh, entrará en vigor de mm, aquí a un mes. Este observatorio velará un xogo responsable seguro, encargaráse de realizar propostas e recomendacións non vinculantes sobre políticas públicas de materia de xogo, que tamén propunherá a realización de investigacións e estudos específicos, así como tamén eh, eh, encargado de promover campañas de sensibilización e prevención. Este observatorio Este organismo estará adscrito a Consellería de Presidencia. Vale. Ajá. Uh -huh. Primera segunda. Segunda. Por dereitos lingüísticos teránse en conta no proxecto de lei de atención ao cliente. O deputado do BNG en Madrid, Nestorego, valorou positivamente as achegas de dicho bloque incorporadas a este texto. E subliñou que eh, esta futura lei permitirá avanzar cará un modelo de atención máis humano, accesible e adaptado á realidade dos consumidores. A lei recolhe, deste xeito, os direitos lingüísticos das persoas consumidoras e usuarias que falen lingüas oficiais diferentes ao castelán, como é o caso do galego. Garantindo deste xeito que a atención poda ser na nosa língua. Así, a lei contemplará que o personal encargado da atención ao público teña formación especifica nos idiomas oficiais. Muy ben. Eh, un avance, en definitiva, na defensa dos direitos lingüísticos, da igualdade e da accesibilidad e, eh, evidentemente, un gran recoñecimento a diversidade lingüística nos talos. Perfecto. Boa, boa noticia. Boa. Sí, sí, señor. Timos para a terceira. Lola, Porco e Paco serie de animación galega para adultos así como os coitades a productora Undo D Producciones, dirigida por Álvaro Pérez de Serra presentou en Toulouse eh, no Cartoon por un 2025, o que será o seu primeiro proxecto de animación eleva por título este sugestivo, curioso Lola, Porco e Paco trata-se de unha serie de animación 2D, de oito capítulos de 12 minutos creada por Andrés Maía, José Castro y José Antonio Touriñán, con Laura Maía también como guionista. Está ambientada no interior de Galicia, eh, en unha aldea que está no camiño de Santiago, eh, é da eh, segas vidas de Lola, Porco e Paco. Son tres amigos atrapados nas rutinas dun mundo digitalizado e contradictorio. Por mm, definir un pouco as persoaxes, eh, Paco empregado de gasolineiras en ambicios máis alá das festas e das pantallas Lola é unha ecofeminista crítica e inconformista que traballa no Concello e Porco é un coxo literal e metafórico que encarna o caos e o desorden un, un, un, un... Non é videoclip, é un digamos, documental eh, Non, non, non, é unha serie de animación, ah, serie de animación. Eh. É unha serie de debuxos animados para entendernos para adultos De Vimos sí, coa cuarta. Eh, a bruxa de Torbeo homenaxiada en Rivas de Sil. Foi o pasado 28 de, de outubro, eh, aldea de Froso, que aldea de Galicia, que está coa linde da de Picchorreta eh, como sabedes, chamábase uh, Filomena Aries. Ainda que era popularmente coñecida Con ese alcume de A bruxa de Torbeo Fixe unha xernada cultural, como digo Que levaba o título de Día de Bruxas Organizada pola asociación de veciños Desta aldea, Torbeo E tamén do Consello de Rivas de Sil O logo do día fixeronse Moitísimas e variadas cousas Que interesaron moito o público asistente Unha andaina Eh, una visita va o Centro de Interpretación do Río Sil, que hai nesta aldea. Uh -huh. Hou unha mesa redonda para falar da da, da uh -huh. de Arias, onda uh -huh. Na mesa estiveron Manuel Cao, un uh -huh. cronista e eh, historiador de Rivas de Sil, e Carolina Martínez, unha experta en herbas de de este desta de aldea. Uh -huh. Despois fixo un percorrido pola casa, el eh, lugar que que bueno, que testemunuaba o paso de da bruxa de Torbeo por aí, e o que significaba cada cada una das visitas, como uh -huh. unha presentación literaria, e tamén eh, unha entrega de premios literarios tras un concurso que se convocou tempo atrás, e rematou a xornada cunha fe, con as con magosto, con música tradicional e un concerto de peito escuro. Bueno, ben. Ben. Eh, quedan os dúas no. A veces se xa dixemos o bulo Ou ainda xan estas dúas eh, A hora de menos Do cambio de hora non haberán que recuperada O cambio de hora Que xa que se ten que fazer este sábado De madrugada As tres serán as dúas Hay que retrasar eh, en calquera caso Os reloxos unha hora Pois ben Os as traballadores traballadoras nocturnos os que pillen este cambio e vexan reducida a súa xerrada laboral, non terán que recuperar esa hora non traballada. Claro. Trátase doutra das medidas estrela que e, ven de anunciar esta mañá a nosa querida a, e, compatriota e, Yolanda Díaz, vale. ministra de Traballo. Vale. Ben, e ben. que se todo, se todo vai ben, que a poñera en marcha e a ver se si este sábado xa pode eh, pues pois, entrare en vigor e os traballadores que lles pille de madrugada currando este sábado e pagado unha hora de menos tranquilos que non terán que recuperar. Muy bien. E rematamos eh, con unha noticia que, bueno, eh, que, na, na, que que me fixo bastante ilusión porque é unha homenaxe a Xo Xe Franco Grande. É unha que admiro sempre porque lles sigo e eh, a súa publicación ese léxico tan abondoso que que levou eh, que recuperou para para, para para todos os galegos e galegas. Uh -huh. Pois ben este xoves a Rede Cadena Galega, a Editorial García e a Fundación PenSol organiza eh, un acto público que acollerá a Casa Galega da Cultura de Vigo de 19 horas. Uh -huh. eh, no acto eh fará unha presentación De da obra Un Entreno Tempo Poesía Reunida 1967 o 2017 un volume que recolle 4 poemarios que este académico eh, publicou en vida uh -huh. intervirán o presidente da Arraga galega Enrique Montagudo Manuel Puga, presidente do Padrano Fundación Penzón Teresa Seara, editora da Antología e Navia e Rosalía Franco, as súas dúas fillas uh -huh. Como sabedes eh, José Luís Eh, Franco Grande foi autor na dictadura de moitas obras divulgativas do léxico galego. É un dicionario. É un dicionario, exactamente, mm -hmm. correcto. Sí, sí, dos do máis eh. importantes daquel momento, porque sí. había pouquiños dicionarios, non? Sí, eh, sí. Eu tamén teño del uh, un libro de fraseología tamén, de, no, de fraseología, non? Fantástico, no? Perdón, fantástico. De, de, de, de refraneiro, tamén sí, fantástico. Sí, sí, sí. Porque bueno, achegou moito o galego con todas esas obras de recollida que fixo. Perfecto, moi ben. Isto non é. bulo, esta non é bulo. Estaba moi, estaba moi ou pouco visible o bulo nesta ocasión, pero aí está desvos para intentar eh coir Vale, aí vemos, aí vemos, aí vemos. Moi ben, perfecto. Ahora... tendes tedes algunha noticia candidata? Sí, eu creo que hai algunha candidata, unha ¿no? candidata que ten que ver, non sei que hora é. Escoita, ah, ben onde ves, onde Escoita, vamos, ben de tempo, escoita, vamos coa segunda subsección. Coque, que me parece que ten tamén unha entradiña. Vamos a da segunda, sí, unha sí, Aí vai. Aí vai a música, veña Veña, pois que pasa Que pasa na ribera Sacra O noticeiro revolucionado eh, Acelerado De o máis eh, pois, Importante destes días Aquí neste territorio Quimedo, a festa do terror de Quiroga Será este sábado Día 25 de outubro Máis de 1.200 anotados anotadas Para vivir unha noite terrorífica Será a sexta edición Neste evento que contará con oito casas nun percorrido eh, polo, casco urbano e arredores. Oito casas temáticas que elevan estes terrorísticos eh, nomes, uh -huh. bautizadas como unha de las Amonxa, uh -huh. e as seguintes, o Espantallo, o Taller da Morte, Piratas 2, o Inferno, o Último de Nos, Mac Guarro ou Survival o Labyrintho. Cantos de Taberna E foliada en Taboana Tambén este sábado 25 Obradorio de Valencia Nacional Con Gaby Reboredo ás 13 horas Despois as 18 Cantos de Taberna Organizados por a Asociación Cultural de Chauxíos E os afogapalletas E as 23 horas Conceito de Lideira Con final de festa eh, foliada Para todos eh, todas Tanto grupos Participantes eh, Nos cantos de Taberna como os locais e eh, os que participaron polo pois, no, eh, programa musical. Muy tanto bien. Gabriel de Moreno como o, o Grupo Lideira. Xornadas Lactouras e Monforte. Organizada pola Asociación Micológica Lactourus, aquí de Monforte, os 23, 24 25, os días de hoxe até o sábado, e eh, organizamos as xornadas alrededor dos cogumelos. Segundo eles, para chegar a gente o mundo dos cogumelos dentro de diferentes perspectivas. Esas diferentes perspectivas Eh, plasmase no seu programa, ou seja, xa que hoxe fa unha exibición de, eh, de, de de cogumelos e degustación das mesmas nun restaurante de Monforte. Despois, o 24, bañaba unha charla eh, co título de fungos medicinais tradición e saberes populares en Galicia que o día 25 o sábado fará unha saída ao monte para buscar cogumelos e despois a mediodía un xantar Eh, de eh, unha juntanta un xantar entre eles pois supoño que na en, tamén se, se, se, se de, atoparon cogumelos cociñados bosque atopar. Me gustando a, a, a recolección. E eh, er, remate er, remat o o, o con pechada vendima encima, berbia sacra deste de ano con 46600 kg de endimado. 83 e tres alegas levaron eh, uvas as suas eh, eh, cubas e en canto a kilos, como a sempre mencía, e a maioritarias das variedades eh, con 3 millóns case 200.000 quilos, o godello me da moitísimo, está xa en 924.000 kilos recollidos, no total de tintas 3 millóns 3.552.000 kilos, aproximadamente, en as brancas 1 millón 65.000 aproximada Pois felicitación xa os adegueiros sí, sí. Moitas felicitación Unha boa vendima sí, E eh, bueno, parece ser que o lume que aceptou por aquí tamén polas terras de Pantón e Sober pois pues, non foi tan malo como se esperaba bueno, Vamos entonces pues, pues, vamos entonces a terceira subsección Vamos a la musiquinha paela Aí está, o idioma A fala A chave Claro que sí, vamos alá Exactamente, pois pues esta Eh, sección Como sabedes Xa con esta entradinha Eh, tratase de Eh, recuperar Eh, achegar a nosa audiencia Frases, ditos, refrán Anécdotas, contos, todo aquelo que Eh, eh Serva pa preservar a nosa maravillosa e fermosa lingua dende pois, estes recursos que tanto nos gusta Sabedoria popular, hoxe é unha pingadela pequena como sempre eh, para dar paso despois tamén a nosa colaboración eh, como sabedes un audio dunha persoa amigo-amiga, coñecido coñecida máis menos popular que tamén nos achega a súa frase dito refrán favorito e o comparte con nos. Ben, oxe, Eh, un vellocito de retranca, eh, traslado vos, eh, comparto con vos mm -hmm. unha anécdota de non hai moito que vivín eu. Ba miña familia, mm -hmm. eh, foi unha residencia de unha tía, si, sí. ya pues maior, que está pois pues eso, na residencia de Lugo, mm -hmm. e despois de visitala, cando subíamos o ascensor eh, para ir a colleiro coche volver para casa, mm -hmm. o subir ao ascensor, eh, había un vello Ajá. e, e, pre, e pregunteille pois con educación no? o vello que había dentro vai vostedes para baixo? e contestoume eu non o ascensor xa <risa> <risa> <risa> o sea que ainda que son sitios de tristura retranca de adicir, retranca, de, retranca todos os sentidos claro que si sí. sitios de seriedade, de tristura pois non ven mal cando seja uh. oportuno e eh, eh, se preste pois botar un pouco de humor e eh, retranca eh, porque é eh, puntualización, ademais eh, exactamente, é eh, eh, puntualización claro, dixe uh -huh. o, o aparillo vai, pero eu <risas> eu non o ascensor claro, claro <risas> le quedou tan pancha votamos unha unha risa con el eh, claro, eh, hombre, claro. Moi ben, Era un señor Así, de humor. E aplaudíborlles a arrancada de humor, muy efectivamente. Eh, que mais? Eh, teño tamén dúas expresións que escoitei, no hai moitos quen libreta aínda non con vos. Eh, estas expresións da xente que son poesía, son literatura pura que calquera escrito dos que coñecemos escritora podía podíamos atopalle en unhas súas publicacións, pero neste caso xente do común que a solta sí. sí. e son poesía pura. Vou a pedir a ver se si tenen opinión sobre el mo camín. Una foi en unha entrevista que lle fixen a, a un moncortino que que despois de moitos anos cunha pizzería Monforte, pois pues, que pechou por súa vilación e deixou unha era superquerido era unha super popular sempre estaba chea de xente, as mm -hmm. pizzas moi ricas, e bueno, pero tiña que pechar, acabouse acabou -se. o, o a súa, digamos, eh, etapa laboral, mm -hmm. non hai non hai continuidade na familia co negocio e está fechado. Bueno, sí. Total que moita xente foi alí emocionada, que quema agua, que mágua, que tiña que pechar e tal e cual que eh, contaba mi amiga, era expresión, tanto rollo para decir una expresión que eh con molta gente que se fue un poco a, a despedir, despedir do, do negocio que fechaba, claro, pero mm. agradecerle todos esos años de, de, de boas pizzas o señor de atención, claro. Entonces eh, él me literal eh es eh, que no había tiña que pechar e tal, e veo xente por aquí a falarme tal, e tal, estaba tan emocionado, emo, emocionado que se me baixaban as bar. Baixávanse mas bar. Si, si, Non, botaba augas, choraba, baixávanse mas augas, eh, pois moi moi literario, sí, No me mas... caía, non escorregaban, pechávanse. Si, si. Si, realista é sí, sí, no, sí, sí. correcto, baixabanse ¿eh? uh -huh. estás, estás vendo ¿no? como uh -huh. podes decir, escorregaban, pois pues, el dixo baixabanse nin lle caían, exactamente exactamente sí, sí, sí. é pois outra expresión que está escritada a miña nai uh -huh. eh, eh, tal cual así ten os osos destapados refiriéndose a unha persoa moi delgada Mira, sí, ese sí, sí. tengo los osos destapados Sí, que te, a, a, a, a pel de transparente Claro, ¿eh? es como como cuando decimos que alguien está en los osos sí, sí, sí. Que es extremadamente delgado, que se, sí. que, que se lleve un chasis, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí está, bien, está bien Pues gustó un me moito, tengo los osos destapados Sí, sí, eso es como... ah, ah. <risa> que parece que ten a pel de transparente, entonces vense os osos. Claro que sí. claro. correcto, correcto. Que están, o que decimos xa vale. máis popularmente eh estar estar nos osos, sí, sí, sí, parece sí. que os osos che ven os osos non Pero... ten pelo e <risas> tan Fer... fina como dicir, que tan transparente que como si non houbera, ¿no? Fermosa, hermosa <risas> a, a a descripción. Claro sí, que sí, sí, sí. E rematamos oh, a suxepción de sabiduría popular, neste mm. caso co achega da amiga, eh, coñecida e popular porque o é, eh, Marta Doviro Viro Marta, presentadora, actriz, monologuista bueno, un artista da cabeza aos pés sí, sí, sí. simpática cun ri... cunha risa sempre na boca é uh -huh. que nada máis facente a, pro... a proposición de colaborar neste apartado. Sí. Nino Preso dixo que adiante eh, en pouquísimo tempo nos mandou este fermoso audio que agora comparto con todos vos, sí. no que eh refire a sua frase de audito, favorito. Eh mais remato con algún acompañamento máis. Sí, señor, fantástico. Bueno, pois eh, teremos que facer o posible para entrevistarla tamén en un momento, eh. Bueno, pois pues xa vos pasarei o teléfono E eh, seguro que non ten problema ninguno Vamos a escoitar entón a Marta Deña Hola, moi boas a toda xentiña De galegos e galegas no novais Son Marta Do Viro Son actriz, presentadora de televisión Monologuista, cómica Improvisadora teatral E o que me voten, vaya Eu son da Costa da Morte Críeme na Costa da Morte En concreto en Muxía En Corcubión tamén Unha das zonas máis, máis bonitas e máis bravas de Galicia eh, Cando Xese Manuel me pediu unha, un refrán Ou unha frase mítica eh, galega O primeiro que me veu a cabeza fon, Foron dúas realmente que, que son das que máis uso Unha é, hecho que hai Que vamos, esto é un pouco como xa resignarse non? Pero pola contra tamén eh, utilizo moito outra que é malo será que xa é unha frase que significa todo o contrario, non unha frase con optimismo pase o que pase chove, trone, caixa o mundo abaixo sempre hai unha esperanza malo será non? entón como que penso que é a, a, a frase oposta a bueno, hecho que hai pero quería aproveitar tamén para comentarvos Eh, realmente non é unha frase Nen un refrán É eh, como unha cancionciña que, que me cantaba a meu avó Cando eu era cativa eh, Realmente non eu escutei Nunca a ninguén máis Non sei de, de onde a sacou Entón el facía un xogo Que nos ia tocando diferentes partes da cara O queixo, a boca, o nariz eh, A testa Entón ele dicía Mentre nos ia tocando Este queixo queixo lan, esta boca pide pan, este nariz naricete, estes ollos reviretes, esta testa testa lan e estes catro peliños colléndonos do flequillo. Tira tira capitán. E eh, eh, nada, pois aí queda iso, mándovos unha aperta enorme e un bicazo. Ata sempre. Moi ben. Ostras. Fantástico, ¿verdad? <risa> Sí. fantástico porque además como, como xa já eh, intuías ti ou anticipabas ti con agasallo incorporado. Claro, é o claro, sí, eh, sí, que dicen, eh. dicen. Sí, sí, sí. Unha aportación fantástica, sí, sí. A ver, é que o xogo o xogo cantiga toda, toda a súa colaboración, uh -huh. pero o xogo cantiga espectacular. Claro que eh, sí. era aí recuperada para todos, e todas, porque nos están oindo hoixe ou falaron diferido en Bilbao e nas datas, ¿no? Claro que si. Sí. Poden escoitalo despois en. No, no, no noso blog que sempre colgamos precisamente os podcasts de cada unha das intervencións Ora, me, me encantoume, claro que sí En bueno, encantou tu, Armando, por... dixételo, pero hai coa sinceridade brutal, eh? Por é sí, sí, sí. que te decía que teremos que, nalgún momento, convidá-la a nosa tertulia entrevistadora, máis ou menos, eh, menos cativa, pero... Oxe mesmo, mesmo pasos o seu teléfono e vale. eh, eh, eh, contartades con ela para ver disa entrevista, cando vos vai a ver, e eh, xa vereis que... Que lle eh, vai a ver ela, claro, Pues sí, señor. Muchísimas gracias, José Manuel. Que tengas una feliz semana. Igualmente a vos. Bella. Apertas. apertas. Adeu, buena tarde. Buena tarde. galegos no vaix